Третє. Серед усіх доблестей захисниться мудрість. Людина підлеглий, не дурніша за худобу, адже навіть худоба швидше послідує за розумним своїм вожаком, ніж за тим, хто її зваблює їжею. Мудрим треба бути, а не здаватися ним. Удавні швидко відкривається. Не можна правителю давати даремних обіцянок підлеглим, а підкріплювати слово ділом, інакше люди перестануть йому вірити. Четверте. Король сам має вміти керувати державою без наставників, виявляти при цьому весь сенс і силу розуму свого, щоб підлеглі повірили в його велику мудрість. П'яте. Підлеглий має бачити, що правитель не лише захоплюється мудрими людьми, а й живе з ними, їм відданий, настанов їхніх слухає і узгоді з ними править, коли усуває від себе людей похитливих, жадівних, злочинних, хвалькуватих блазнів. У почті короля можуть бути і іноземці, але чесні і вчені мужі, корисні королівству, уникати треба фальшивих мудреців, так само відданих обжерливості та пихатості. Справжня мудрість і правдива наука тісно пов'язані з освітченістю, уникають титулів, керуються благородством, сторінка 133. Не за титулами треба обирати людей, а за ділами філософів, яких треба до себе прихиляти. Шосте. Король має засновувати, де немає школи і гімназії, а де занепали відновлювати. Тут мають навчатися мудрості і гуманності. Сьоме. Держава має існувати у праві, і у владі, у згоді із законом та природою. Це кінцева мета. Король повинен дбати про славу, доблесть, шанувати справедливість і плекати їх. Недостойним не можна приписувати достойностей. Ознака штирана – невідповідний і несправедливий розподіл почестей Посади тиран дає негідникам. Доблесть губить ганібою, ніби мором. Доблесть живе своєю нагородою. Сторінка 135. При розподілі посад варто бути пельнішим і справедливішим за всіх, прихильним до добрих людей, що про держави дбають, а хто негідно домагається посад – на того не зважати. За тирані при розподілі посад мають значення гроші, під лабузництво, на якому вона тримається. Восьме. Король має турбуватися, щоб тіло республіки було здоровим, бо в ньому найвища похвала королеві як лікарю. Хвороби мають лікувати законами, незалежно, чи багатий, чи бідний, пан чи раб, громадянин чи чужинець. У людях варто шанувати гідність. З несправедливого судочинства народилася їхня нестерпна сила, яка на суді при складанні угод лише забороною діяла, пригнічувала всяке право і замість одного короля наплодила нам у провінціях багато королів, Сторінка 137 Які судять, як хочуть, пригнічують підданих, дбаючи про власну вигоду. Для держави від цього збитки тут панує сила, нестерпна для слабших. У провінціях правлять свої правителі, і король взагалі ніякої сили не має. Королює там вельможа. Дев'ятим Король не повинен довго жити на одному місці, всюди бувати, оглядати провінції, вислуховувати скарги, винних карати, пригнічених звільняти, правителів скидати за пригнічення нещасних, викривати негідників, щоб бути єдиним королем, захисником і патроном усіх, вонором своїм королівським ні з ким не ділитися, сторінка 136. Водночас піддані мають відчуватися вільно в оскарженнях і претензіях при суді. Сенатори не повинні в Сенаті вести справ знайомих. Десяте. Церковне правління в церкві має бути виборне, а не настановлене за заслуги, бо непроревність, Благочестя і братню, любов, чи допомогу бідним братам ксьонзи нині дбають, а про свої сімейні справи, пропонування, сіяння чварів і неробство. Сторінка 139. Священники нічого не варті і є вояками найжадібнішими, які тільки й дбають, щоб народ це не розпізнав і не забрав прибутку. Оріховський закликає короля знищити користолюбну релігію, тоді не буде єресей і зміни релігії. Єпископи мають нести мир та злагоду, такий шани достойні. Але майстат їхній не має дорівнювати королівському. Одинадцяте. Єпископ під час богослужіння не є підданий короля, і не повинен перед ним схилятися. Навпаки, король його підданий. На богослужінні він приватна людина і грішник, рівний усім іншим, що присутні, навіть більший. Після служби король знову король. У церкві королює священник, король у республіці. 12. Король має турбуватися про безпеку, від зовнішніх напастей, бути хоробрим та мужнім, з великою та благородною душею, загартовувати себе, не шукати спокою, жити там, де страх та злигодні, бути діяльним, досвідченим, сміливим, надійним. Тринадцяте. Король має поїхати в найбільш загрожену частину держави Україну, щоб захистити слабке місце, набудувати тут фортець, прогнати татар, волоків і турок. Міста України хай стануть пристанищем священиків та купців. За королем сюди підуть хоробрі мужі, а не ганебні блазні. Чотирнадцяте. Король має не цуратися народу, не втікати від нього. Уникати не слави, жити на Русі Україні. Король не має захоплюватися тілесними похотями, шаліти бенкетами, пеятикою, танцями, блазнювати в машкарі, це Наронівські примхи, а саме він призвів до загибелі Риму. Зрештою, сам себе покарав був убитий. Коли король жорстокість і злість у себе не гамує, а шаленіє, буде з нього тиран, подібний до Нерона. Треба жити стримано і сумирно, без нарікань. Шістнадцяте Має одружитися. З дружиною добре і сумирно вік прожити. У неї ж два обов'язки. Ночувати з королем у постелі, і бути королевою для держави, співправителькою. Одружуватися варто над отці могутнього правителя, щоб він став державі союзником, адже Польща оточена ворогами. 17. У справі одруження треба дбати про гідність, шляхетність, інтереси держави. Дружина має підтримати державу новими союзами та договорами, Зміцнити мир і злагоду в країні. 18. Король має зміцнювати владу і уславлювати своє ім'я. Доблесть діяльних королів може досягти багато. Доблесті не приходять самі, а через постійні управляння. Треба жити так, як Олександр Македонський, з вояками терпіти злигодні, мерзнути і страждати, жити без даху, першим бути в наступі, останнім при відступі, в небезпеці пильним, відважним, в бою, де да найважче, з переможними вестися великодушно. 19. Так жити можна, тільки переїхавши в Україну. Тоді вороги почують про славу короля, як у воєнній справі досвідченого, припинять напади, і самого імені його боятимуться. Варто відчути сенс суворої слави і йти до неї шляхом мудрости, справедливости, могутності та стійкості, а не шукати слави меже людьми. 20. Хай розсудливість дружить із силою. Король перебуває на найвищому щаблі гідності. Отчі народів спрямовані на нього, жоден учинок його не може бути прихований і стає відомий. Треба не місцем прикрашатися, а щоб місце красилося тобою. Другим соціально-утопічним трактатом Оріховського була поліція королівства польського, Написана на зразок книг політики Аристотеля, де подається огляд станової структури коронного тіла, основними складниками якого є король, сенат і поспільство. Стосунки між ними регулюються за допомогою прав та привілеїв, розділяються вони на певні прошарки – орач, кметь, ремісник, рицар, Король священник. Суб'єкти політії священник, король, рицар, шляхтеч вояк, решта входять у слуги. Селянство, ремісництво та купецтво мають бути відлучені від громадянства, бо вони не мають належних моральних якостей та доброчесностей і не є вільними а людина може реалізувати свою людську суть завдяки свободі. Тоді вона правдива людини. Свобода особистості виникає з природного права, а природний він і прийнятний для благородної людської натури. У тираніях вже все населення несе невільництво. Щоб цього не було, треба правовий устрій держави ввести в закон, тобто Конституцію. Права і свободи мають регламентуватися, як і дії вищої державної влади. Представники пануючих станів повинні бути рівні перед законом. Король має бути виборний і обмежений законом, що не дає йому можливості стати тираном. По справедливості тоді королівство польське назване політією оскільки воно власним правом нищить тиранію, губить зло, стає на перепоні сваволі урядовців, нарешті робить вільними найвищого з найнижчим у Польщі. Оріховський-Верещинський політико-правові концепції державного устрою Польсько-українські студії «Київ», 1993 рік, книга перша, Сторінка 64 Оріховський виступає, отже, проти спадкової монархії, бо тоді люди починають ставати перед щастям чи нещастям, то й жодна людина не народжується королем. Претендент же на це місце має перевищувати інших моральними і розумовими якостями. Обраний король стає сторожем шляхецьких вольностей, Королем же його чинить сила Божого слова в час коронування. Автор захищає примат архієпископа Гнезненського і вважає, що коли б Польща не мала тісної злуки з папським престолом, то не змогла б уціліти, а загалом священицька зверхність над світським правлінням має бути тільки в сфері церковній. У політті королівства польського Оріховський доповнює і розвиває схему ідеальної держави, як він її бачить. У подальшому українські мислителі в своїх поглядах на ідеального правителя, короля, царя, багато чого з думок Оріховського повторюватимуть, дещо і коригуючи. Ідеал політичного устрою, але вже не Польщі, а України, З'являється у Йосипа Верешинського, про нього буде далі, і в Касіяна Саковича, вірший на жалобний погреб славного рицаря Петра Конашевича Сагайдачного. Київ, 1622 рік. Останній вважає, що козаки мають нерушно тримати православну віру,